Сто п'ять. Знеболювальне. Сталося так, мало так статися, сказав би Бокунон, що м'ясо альбатроса настільки мені зашкодило, що мені стало зле відразу ж після першого відкушеного шматка. Довелось негайно бігти вниз кам'яними східцями в пошуках вбиральні. Одна знайшлась біля апартаментів папи. Коли я випав звідти у трохи кращому стані, на мене налетів доктор Шліхтер фон Кеніксфальт, котрий вискочив зі спальні папи. Він здавався знавіснілим. Він схопив мене за руки і крикнув. «Що там? Що там висіло в нього на шиї?» «Даруйте що?» «Він це проковтнув. Щоб там не було в тій підвісці. Папа ковтнув і помер». Я згадав про циліндрік, що висів на шиї в папи і висловив перше логічне припущення про його вміст. «Ціаніт? Ціаніт? Ціаніт перетворює тіло на камінь за одну мить?» «Камінь? Мармур, чавун. Я ніколи не бачив такого трупного задубіння». Ударте по ньому, почуєте, ніби в бубон б'ють. Ходімо поглянете. Фон Кеніксвальд підштовхнув мене до папиної спальні. На ліжко, на золоту шлюбку. Страшно було дивитись. Папа вмер, але про нього ніяк не можна було сказати, упокоївся нарешті. Голова папи була відкинута назад. Вага його тіла спиралась лише на маківку та на ступні. Тіло виглядало, наче місток, вигнутий дугою догори, наче коромисло. Не могло бути сумніву. Папа вмер від того, що містилось у циліндріку. Він стискав відкритий циліндрик однією рукою, а два пальці другої, великий і вказівний, застигли між його зубів так, ніби старий засунув до рота і щойно проковтнув якусь крихітку, може, пігулку. Фон Кеннігсвальд витяг сталевий кочет із гнізда на планширі золоченої шлюбки, постукав ним по череву папи. І папа справді задзвенів, як бубон. А губи, ніздрі і очні яблука папи вкривала, мов, глазур, Блакитна біла паморось. Такі симптоми, бачить Господь, тепер вже не новина. Але тоді їх ніхто не знав. Папа Мансано – перший чоловік в історії, що помер від льоду дев'ять. фіксується цей факт. Може на що згодиться. Записуйте все, вчіть нас Боконон. Зрозуміло, що насправді він так показує нам, наскільки це марна справа – писати і читати історичні твори. Чи можна сподіватися, що без точних записів минулого чоловіки та шинки не уникнуть серйозних помилок у майбутньому? Іронічно запитує він. Отже, повторюю, папа Монсано був першою людиною в історії, що померла від льоду дев'ять.